243. Structura lumii Cosmologia și cosmogonia popoarelor altaice prezintă un mare interes. Pe de o parte, ele păstrează elemente arhaice atestate în numeroase culturi tradiționale. Pe de altă parte, formele în care ne-au fost transmise indică un lung proces sincretist de asimilare și de reinterpretare a anumitor idei primite din afară. În plus, cosmologia nu pare solitară mereu cu mitul cosmogonic cel mai răspândit din Asia. Desigur, trebuie să se țină seama de eterogenitatea documentelor ce le avem. Mitul cosmogonic a circulat mai ales în mediile populare, amănânt importanta cărui semnificație o vom vedea mai departe. În Asia, ca în multe alte regiuni ale lumii, structura universului este în mare parte concepută ca având trei etaje, cerul, pământul, infernul, unite între ele printr-un ax central. Acest ax, străbate printr-o deschizătură, printr-o gaură, prin această deschizătoare, coboară zeii pe pământ, iar morții în regiunile supământene. Și tot prin ea, sufletul șamanului poate să zboare sau să coboare în călătoriile lui celeste sau supământene. Cele trei lumi în care locuiesc zeii, oamenii și suveranul infernului împreună cu morții sunt deci imaginate ca trei plăci suprapuse. Nota 3 această imagine este completată de credința că lumea este sprijinită de un animal, broască, testoasă, pește, care o împiede că se scufunde în ocean. Închei nota. Numeroase popoare altaice își imaginează cerul ca un cort. Calea laptelui este cu sătura, stelele, găurile prin care intră lumina. Din vreme în vreme, se deschid cortul ca să se uite spre pământ și atunci apar stelele căzătoare. Cerul mai este imaginat și ca un capac. Se întâmplă ca acest capac să nu fie fixat prea bine de marginile pământului și atunci prin căpăturile interstițiale pătrund vânturile. Tot prin aceste spații strâmte, eroi și alte ființe privilegiate se pot strecura și pot accede la cer. În mijlocul cerului strălucește staua polară care, asemenea unui țăruș, susține cortul. Ea se cheamă stâlpul de aur la mongoli, buriat, etc., stâlpul de fier la tătarii siberieni, stâlpul soarelui la teleuți. Nota 4 A se vedea izvară citate în Leșamanismă. Pagina 212 Buriatii își imaginează stelele ca o hergelie de cai și staua poloară este țărușul de care sunt legați. Este o idee comună a popoarelor altaice și ugrice. Închei nota cum era de așteptat, această cosmologie și-a găsit o replică în microcosmosul oamenilor. Axa lumii a fost reprezentată la modul concret fie prin stâlpii care susțin locuința, fie sub formă de țăruși izolați, numiți stâlpi ai luminii. Când s-a modificat forma locuinței de la coliba cu acoperiș conic s-a trecut la iurtă, funcția mitico a stâlpului a fost preluată de deschizătura din vârf prin care iese fumul. Această deschizătură corespunde cele similare din casa cerului, echivalând cu spărtura pe care o face staua polară în volta cerească. Acest simbolism este extrem de răspândit. Nota 5 El este atestat atât la numeroase populații arhaice cât și în culturi mult mai evoluate, Egipt, India, China, Mesopotamia, Grecia, etc. Închei nota Ideea subiacentă este credința în posibilitatea unei comunicări directe cu cerul. Pe plan macrocosmic, această comunicare este figurată printr-o axă, stâlp, munte, arbore. Pe plan microcosmic, ea este unificată de stâlpul central al locuinței sau de deschiderea superioară a cortului. Acesta vrea să însemne că fiecare locuință omenească este proiectată în centrul lumii, sau că oricare altar, cort sau casă face posibilă ruptura de nivel și deci comunicarea cu zei sau chiar în cazul șamanilor, urcarea la cer. Așa cum am remarcat adesea, imaginile mitice cele mai răspândite, încă din preistorie ale centrului lumii, sunt muntele cosmici și arborele lumii. Aceste imagini se întâlnesc de asemenea la populațiile altaice și mai peste tot în Asia. Tetarii din Altai și imaginează pe Bai Ulgan, în mijlocul cerului, tronând pe un munte de aur. Tetarii din Abakan îl numesc muntele de fier. Faptul că mongolii, buriații, calmucii îl cunosc sub numele de sumbur, sumur sau sumer, și trădează imediat influența indiană, egal Meru, muntele mitic, nu implică în mod necesar că ignoră acest simbol arhaic și universal. În ce privește arborele cosmic, el i-a atestat peste tot în Asia și joacă un rol important în șamanism. Cosmologic, arborele lumii se înanță în centru pământului, în buricul acestuia și ramurile lui superioare ating palatului Bai Ulgan. Arborele leagă cele trei regiuni cosmice, căci rădăcinile sale se împlântă în adâncul pământului. La mongoli și buriații, zeii tangeri se hrănesc din fructele arborelui. Alte populații altaice cred că sufletele copiilor, înainte de naștere, se odihnesc asemenea unor păsărele pe ramurile arborelui cosmic și că șamanii ajung acolo în căutarea lor. Nota 6. Acest motiv mitic se regăsește în Africa și în Indonezia. O altă temă foarte probabil de origine mesopotamiană este aceea a arborelui, carte a destinelor. Închei okay, nota. Despre toba șamanului se crede că este făcută din lemnul arborelui luminii. În fața iurtei sale și înăuntrul ei se găsesc imagini ale acestui arbore și șamanul îl desenează de asemenea pe tobă, În plus, așa cum vom vedea, escaladând stâlpul ritual, șamanul altaic se urcă efectiv în arborele cosmic.